إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله ناكم زهر علي الله جل شانه صلى الله عليه وسلم Preneseno je u Muslimovom Sahihu od Poslanika sallallahu alayhi ve selleme da jednom prilikom rekao: "Len yuridullahu bihi khayran yufattihuhu fid-din." Kome Allah želi dobro, da mu da razumije vjere. Drugim riječima, podučija vjeru. To je jedna vrsta kako kažu učenjaci Ako čovjek želi da vidi da li, kako ima mjesto kod Allaha Želežava. Da li je ugledan ili nije. Da li mu Allah želi dobro ili ne. Po tome neka vidi. Koliko ima želje za znanjem u njemu. Odnosno koliko ne ima. Zbog toga je preneseno Hasan al-Basrija radijallahu anhu da je jednom rekao Ida sperdele Allahu abdem zer hedehu fileru. Kada Allah želi poniziti nekog roba, uči di da smatra znanje nevažno. Kada Allah želi da ponizi nekog roba i da ga napusti i ostavi na cjedilu, da mu u njegovom srcu da on smatra da njemu znanje ne treba. Da je za njega doba. A mi ćemo za lahko pomoć noćas govoriti o jednoj valna bitnoj temi koja se proteže kroz dosta ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam o temi o je Ulema a, govorila na mnogo stranica koji su ostale ispisane tokom istorije. To je tema o slasti imana. Znači iman koja je najveća blagodata Allahova koju može čovjek da dobije ima određenu slast koju osjećaju, kako kažu učenjaci, samo oni koji ima Allah i Lašanu želi dobro. Koliko je važna ova tema, najbolje govore rijeci učenjaka koji kažu na dunjalu koji ima jedan dženet, ko ne uđe u njega, neće ući u ahiretski dženet. Kažu učenjaci u komentaru ove izreke misle na tu slast ima na Ana koji ne osjeti zbide na ovom svijetu, da neće uči na udenet na afiretu na onom svijetu. Zato imam buharje u svom sahibu naslovio u poglavlju o imanu naslovio jedan naslov koji zove se Bab Halavetu Iman. Poglavlje o slasti imana. ايمًا مش في مشتاكه زبينه جوه الحديث ايما محدد السن مسند حديث كوي من صلى الله عليه وسلم direktno rekao koji su uslovi da se osjeti slastina تازه الله عليه وسلم ذاق تعمل ايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبي محمدين صلى الله عليه وسلم رسول اصحاك اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح صلى الله عليه وسلم كو بوده زادولين اللهم كالغزباد اسلام كالغيرون اصلاح صلى الله عليه وسلم ذا قطعنا الامان من رضي بالله ربنا vabil islami dinan vabil الله عليه aleyhi ve sellama rasule osjetit će slast imana ko bude zadovoljan Allahom kao gospodan islamom kao jerom i Muhammedom sallallahu aleyhi ve sellama kao gospodan veaka ta'na iman osjetit će slast imana Kaže imam neveli Biti zadovoljan s nečim u komentarovu hadisa Biti zadovoljan s nečim znači Biti odan samo ne tražiti ništa drugo i ne truditi se postići bilo šta osim toga Stoga hadis znači nastavlja imam neveli da onaj ko je zadovoljan Allahom kao gospodaru u svakom smislu i ne traži drugog gospodara osim njega, Islamom kao vjerom ne želi nikakvu drugu vjeru i Muhammedom kao poslonikom, što znači da samo prihveta vjeru kako je on donio. To nam kaže imam nevi da hadis znači. I to je trenio i Hafez i bin Hađer u komentaru ovog hadisa, isto tako u Patvugariju, ne napominjujući ništa u vezi s tim što znači da se složio sa mišljenim imama Nebija oko značenja tog hadisa. Interesantno je u vezi s tim da imam tirnizi za biležiju u svom sudenom. Da je po sami sallahu sal alaihi wa sallame naredio nam i rekao, preporučio kako hoćete da ovu rečenicu raditu billahi rabda po bil islami dine po bi muhammedin rasula Ponavljamo svako jutro i svako način. U ljutarnim i večernim zikru. Pa bilo že imam tirmezi u svom sunenu da je allahu poslanik s.a. rekao ko kaže kad osnane i omrkne raditu billahi rabda zadovoljan sam Allahom kao poslanik. To bi Islam Islamom vjerom. pobi bi Muhammedin rasula uh -huh. i sa Muhammedom sa Muhammedom poslanikom Allah je sebi uzeo obavezu da ga zadovolji. Ko kaže te riječi kad osvane i kad omrkne, nagrada mu je šta? Da Allah je u zanu uzima sebi obavezu da to u čovjeka učini zadovoljno. Kaže učenjaci u komentaru ovoga hadisa tu nagradu Allah je spomenuo da je dao samo dvojci ljudi i nikome više. Znači da ga je učinio zadovoljno. I na dunialoku, i na ahiretu. To su poslanik s.a.w. kao što je rečeno u suri al-duha, vola seufa i urtite rabbuke, znači to, či ti gospodar dati, pa ćeš biti zadovolen. Znači to je za poslanika s.a.w. rečeno. I rečeno je za ebu vrkara u suri al-vej. Vola seufa i urtite, i on će biti zadovolen, kako kažmo tisili, Odnosi se na Ebu Zakra koji je u djeljinu od svog i mirke od robove u nekanskom periodu. Znači to su dva stvorena za koja je stretno spomenuta da je je data ta nagrada da ih Allah učini zadovoljnim na dunjalu i na To će biti dato ome ko kaže kada osvane i omrkne rabitu bi Allahi rabbi ko bi Islani din ko bi Muhammeden s.a.m. Kaže imam Neveli u svom dijelu o zikravljima kada je gvorio Da u nekim rivajatima spominje se nebijen, a u nekim rasula. Poslanijek i verovizm. Pa imam nervije, onako uzme nekih srednjih stavitaže, lijepo je u toj dobi spojiti i oboje. Pa reći nebijen u rasula, bilo jedno, drugo ili treće svetro je ispra. To je znači obećano za onih koji to izgovaraju u subjeđenjem, najveće šta izgovaraju, kako izgovaraju, svako jutro i svako je Također bilježuje imam muslim u svom sahiju. Zabilježuje imam ahmed u muslimu da da je poslanih sallallahu alejhi ve sellem rekao Ko kaže Ešhedu an la ilaha illallah wa eşhedu en Muhammeda rasulullah Rabbihi Allahu ko kaže kad čuje ezan ko kaže kad se čuje ezan i kad mu jezi im Ashhadu an la ilaha illallah. Pa je kažeš, pa kažeš Ešhedu an Muhammeden rasulullah, kadon završiš, ti to ponoviš sve za njim, kažeš usjede Ešhedu an la ilaha illallah, pa Ešhedu an Muhammeden rasulullah, potom kažeš radi tu billahi rabb, Rabbul islami bina, wa bi Muhammedir rasulullah. Bi ti oprašteni To je poslanik sallallahu alejhi ve rekao u hadisu koji je zabilježen imam Muslim i imam Ahmed u svom e, musletu. Sve to govori o važnosti i veličini ovih riječi. samo za izgovor. Allah je rešano uprašta grije. A za vjerovanje u te riječi, postupanje po njima. Allah je rešano u svoj poznanik obječana po da će osoba osjeća kislaratila. I to će doći sigurno. Bez ihatni mordakar i nakon nekog vremena. Zato se trenosi Od jednog Alima koji je bio u prilike nebija oko šestog, sedmog vijeka, Nidreskog, zvao se Utkretul Gulan, zvali ga. Gulan znači dječak, jer je bio stariji čovjek, ali su ga nazvali dječakom zbog njegovog e, poleta i zanusa i truda u i vavećima. Za tog čovjeka da je molio Allah za troje. troja. Inače mu se Allah razivao na dove. Tako spomenuo njegove biografije. Allah mu se odazivao na, na na dove i on je zamolio Allaha pred kraja života da mu podari troje u životu. Da mu podari odskrbu odako se ime rada. I, I kad u njegove biografiji da bi on dođu kuću nema nima pojma odako je nađe nešto vrane, nešto priče nešto. da mu podari oko koje plaće iz ljubavi prema Allahu i straha prema I kažu, nikad nije biti ovog čovjeka vidjeli kad se Allah što meni dao ne plače. Nekada iz ljubavi prema Allava, nekada iz strata. I treće je molio, kada, pošto je invalid u poslednjim godinama života, nije mogao govodati, molio je Allah da mu da da oslobodi dijelove tijela, da može govodati samo za vrijeme na nađaju, da može se admisiti, klanjati i posle toga da će vratiti što zna. I to mu je Allah još jedan nastupi namazom, klanja, ponovno se vrati kasnije. Postoji određeno pitanje koje je imam zrhebi, postoji dole. Kaže, mohu se neki čuditi što nije tražio da da, da ode od njega na dobite skroz, da ne budi mali nikako. Ali, kaže, on učeni i bogobojazni najbolje znaju šta je za njih dobro. oni je izabro sabor u tim zadnjim godinama života za nagradu koju će dobiti na svijetu za To je bio utvretno govarno. Znate što on kada je zašao? 20 godina se se patio na naziv. Nisam ga osjećao nikako. Jedva, najednije te jade nasilu klanju. Ali sam se zato 20 godina naslodživio na naziv. Znači, prošlo je taj jedan period tog navikavanja i slično rođe ta slažka dana. I nema mane kako sumnje da onaj koji ispunio ono što je poslanih sallallahu alejhi ve selam rekao bude zadovoljan Allahu gospodare sa Zatim, islamom vjerom i Muhammedom poslanikom ovšetećj cjestlosti mana po tekstu poslanikovo svoj sallallahu hadis jedan od komentatora Muslimu sahiha kaže nam da je jedan drugi hadis koji su prenijeli Imam Buhari i Imam Muslim zajedno, ispod značenja kao je ovaj prijedan Pa koji je to hadis? Naime, kaže se, da je poslani sallallahu alaihi wasallam je na priliku rekao Celasun man kun nafihi uvede bihinna halavatel ima Kod koga se nas je troje ositit će slav stima Nasi opet poslani sallallahu alaihi wasallam spomenu to su pa to tri stvari? Prvo, exceed Dan je ku naallah uhab da mu najdraži od svih budu allahhi njego poslanju drugim riječime da njih najvišši roliallahašanohu potom poslanike seahhu aih na seve je ljubav, kako kažu učenjaci znači či vezza na ze prema Allahu du i on nam je dostavi Allahhu v to je prvo. Drugo, da voli osobu isključilo zbog Allaha, završta. Isključilo zbog Allaha, završta. Hadar ibn Hadar komentirajući ovaj hadis dao nam jedno interesantno mjerilo kako ćemo znat da nekog volimo zbog Allaha ili zbog svojih strasti. Kaže, ljubav prema Allahođuđuđuđa, odnosno zboga Allahođuđuđa, znači ne smanjuje se grubim odnosom te osobe, niti se povećava njenim dobročinstvom prema njenim. Znači, neka da ti ta osoba i uvrijedi, neka da i besi se od nje nešto što ne roliš, neka gruba riječ, neki postupak. Ali znaš, da ti voliš Allah, Rzevedu Sanovi, da to neće umanti tvoj ljubav prema A neka da ti može učiniti neko veliko dobročenstvo, isto tako i to neće uvečati tu osnovnu ljubav, jako će uvečati tu se. To je kada Hajar bih verila za to. I treće, an yakrah, an jaude ila ilkufri bada en anqadahu Allahu minhu, kema yakrah, an yukveta s da mrzi da se vrati u nevjerstvo nakon što ga Allah spasio od njega kao što mrzi da bude bačen u đelno. Da znači, to su tri stvari za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da tko se nađu da će osjetiti slatkinu imana. A, mislim. Taže ne dam ju komentar ovog hadisa, ovo je veličanstven hadis i jedan od hadisa na koji nas se gradi ona islamska religija nači vjera islam gradi se na ovom hadisu. To su dva hadisa koja govore što trebamo ispuniti da bismo osjetili slaz imata. Kaže učenjaci, iako su tekstali ovih hadisa različiti, poruke su iste, značenja su ista, tako da nema nekakve bitnije razlike u znači. Ta ista nit prokeše se kroz Kur'anski ajte. Kažava za šanom Avladina āamena wa lem jelbisu imanehum bihul min ulaike lahum ul'amnu wa hum muhtadu Oni koji vjeruju i svoje vjerovanie sa, nevi, sa širkom ne mješaju to su oni koji su uplučeni i to su oni koji će biti sigurni. Znači to su oni koji su uplučeni i to su oni koji će biti sigurni. Tako za šanom kaze On meni sada hođa jer Ako bude slijedio moj uputu, neće zautati i neće nesetan biti. Kao kaže mufassiri neće zalutati na dijaluku, a neće nesetan biti na ahira. Vidno da staj kaže Hadis ibn Tessil sa danas me preneseno je od njega da je rekao u komentaru ovog ajeta da se ovim ajetom Allah bogvezuje da one ko bude čitao Kur'an da neće zalutati i da neće nesetan na dijaluku odnosno na filmu. Znači, nije će zavutati i nije će neslitan biti. To je znači ugovor Allaha dogovorima o obačanje njegovim robovima da će tako i biti. Spominjiš to tako u Hršini. Kada komentiraju nekoliko ajeta u Anu gdje je nakon obačanja raznih nagrada rečeno Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga. Kažu Allahovo zadovoljstvo to je da slasti Kažem u fasiri, kada Allah kaže nakon nabrajan dženevskih nagrada, ovih nagrada, drugi pa kada kaže nakon toga, Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga, to je ta slast imana koja će dat, on dati i ubaciti u vaša srca zbog što je zadovolja svima. Iz toga prezelazi, kao kažu učenjaci, da Allah daje slast imana samo onima s kojima je zadovoljeno. A onima, s onima kojima nije zadovoljen, oduzimo od njih tu galikoglapota. Dakle se prenosi u prijašnjim kazivanjima, prijašnjim narodima da je bio jedan a, ovako pobožnjak ili učenjak koji je bio, pripisivo se vjeri i slično, ali je tajno griješio da niko ne zna. I onda jednom on kaže, ja rabbi, eto ja griješim, a ti mene nikako ne kaži, nemaš. Zakudio se pa mu dolazi, pa mu je došlo sve, da li došlo u snu ili nekom mu je čuo glas unako to Allah zna najbolje i lečeno mu je a da ti nije dovoljno kazni što sam ti oduzeo slaž i na anajstvo znači dovoljno ti je tako jer to kad ode u tom slučaju odlazi i drugi blagodati malo Svetom filikom, posanik sallallahu rege sallame, kako bilje živanan firmizi u svom sumenju, proučio je ajet u kojem Allah dželšanov kaje Afe man išerahallahu sadrahu islamu, feullara nurima rabbi. da su isti onaj kome Allah raširio prsa krema islamu, činio i prostranim za islam. I on vidi svjetlom svoga gospodara, kao oni koji su utamama i slično, Pa je poslaniče tada rekao kada nur uđi u svjetla prsa se raširi. Budu širok. Pa sa shari koji su bili tu pitaneg amanu poslaniče a koji je znak toga da se je to decilo čovjeku? Ima li kakvog znak? Kaže poslaniče i na znak. A to je at teđati andari uvru ospavljanje dunjalučka, dunjalučka, znači od tih varljivih naslađivanja, užitaka i sl. postanu za čovjeka manje važna i negretna skala. I nabetu, i vada, i, hlubu, i povratak, i mišljenje šta će zahirati vječnu kuću. Voli se ti je dadu i nauti, kablem zove i priprema za smrt prije što nas. To su znakovi, kako kažu učenjaci po tekstu hadisa Allahog poslanika šalolahova. Ukratko, da rezumiram. Kažu naši učenjaci, znači na osnovu svega loga što smo ispričali, ajeta, hadisa i tako dalje, da bi se osjetila slast imana moraju se ispuniti tri oslova. Prvo je, vjerovati u Allaha propisani iman. A propisani iman je da se vjeruje srcem, ošituje jezikom i potvrdi vjerama. To je propisan iman. A ima druga vrsta imana koji nije propisan objavom za ono za koje je Hasan al-Bas vi rekao, nije iman prazna priča i gizdanje nekakim obježima, nego je iman ono što se čvrsto ustabililo u srcu i što se potvrdila djela. Tako da kaže na svobopasenju govoriću to prvi vrsta. Drugi vrsta je iskrenost prema ova Iskrenost po Kaže u reme, dvije su vrste iskrenosti. Ovdje su falsi. Ali jedna vrsta iskrenosti je stalni falsi. A druga je privremeni farse. prva Prva vrsta te iskrenosti je iskrenost u robovanju Allahnične. Da je čovjek stalo od 24 sata iskren sa Allahom, da je zbiljan je I druga privremena iskrenost, to iskrenost u povremenim karekima koje čovjek odavlja namazom, postom i sl. da bude iskren sa Allahom. I treći uslov je da slijedi poslanika sa Allahom koji je dostavljač od Allaha Neće Allah žalu, naravno, prihvatiti nikakav drugi put osin puta poslaninka koji su došli i pojasnili šta to Allah žalu žalu volio i što im je zadovoljeno. Molimo, Laha delišana, da budemo zbilja domnih koji će prihvatiti svatini postići to na kraj kraja nas vlasti na nam i da nam ulahša put do toga. Kuluk ovih rada, vlas, takvira, vlas, vlasa, vlasa,